kellemes kettdél után kívánok mindenkinek, illetve nagyon kellemes szerda a reggelt a szerda reggel ébredőknek. Ez itt a Klub Rádió benne az Annó Budapest, az önök alázatos narrátorával Panks Not Dead Miklóssal, Mint az imént hallották Törtély akács Kristától, ma a város egy ismeretlen szegletébe járunk, elmegyünk a ganzmávak Mávag házba, biztos nagyon sokan vannak olyanok, akik csak a Csinibaba című filmből emlékeznek a ganzmávagra, mint épület együtteslés komplexumra, de hát azért csak volt ott egy úgynevezett fekete lyuk nevű létesítmény, ami 1988-ban nyílt meg, és hát az, hogy, hogy mi volt a jelentősége, azt megpróbáljuk majd az elkövetkezendő egy órában Megbeszélni. Fontos, és ez tényleg itt, itt kihagyhatatlan a diszlémer és a lábjegyzet, hogy millió szálon kapcsolódom, kapcsolódok, majd ezt a megfelelőt, azt töröljük, kapcsolódom ehhez az intézményhez, mert életem egy jelentős részét töltöttem ott, és gyakran volt olyan, hogy ott virrat rám a reggel, és próbáltam elhagyni a helységet. Sőt, még az a bizonyos... Na jó, de ez majd egy másik történet lesz, akkor, amikor nem üteszem be semmi, vagy önöknek nem üteszem be semmi sem a fekete lyukról, és nem hívnak fel a 24 07 3, illetve 24 on akkor majd elmesélem én ezeket, de hát biztos vagyok benne, hogy az önök történetei azok sokkal izgalmasabbak, plusz még hozzájárul ehhez az is, hogy én rengeteg dologra nem emlékszem, csak 3 per 3-os feljegyzések rögzítik azt, hogy mi és hogyan történt? Szóval 24 07 3, illetve 24 3, a fekete lyuk van a mai terítéken, és a vonal túlsó végén itt van Új Péter, a 444.hu főszerkesztője, újságíró, aki vélehetően meglehetősen sokat ődöngött a fekete lyukban. Jó napot! Halló! Hello Péter, szervusz, nagyon közöllek! Hello helló, hallatszom? Nagyon jól hallatszol! Nagyon, ez óriási. Csak mert ilyen fejbe szerelhető ízel van itt a telefonomban. Szóval a akkor fekete lyukról szeretnélek kérdezni? Igen. De akkor válaszolj kérdezz egy nyugodtan a fekete lyukról. Te mikor voltál ott először? Hát kérlek szépen, én viszonylag későn voltam ott először, mert amikor megnyílt a fekete lyuk, én éppen katona voltam a rendiben. Uh -huh. És ugye 88 elé nyílt meg a feketejük valamikor, hogyha jól emlékszem, már pedig jól emlékszem, nem azért, mert ilyen kitűnő a memóriám, hanem néhány hónapja utána kellett nézni valami miatt. Uh -huh. Éppen. Most egyébként nagy ilyen punk hullám van, nem tudom, vagy három dokumentumfélben nyilatkoztam az elmúlt egy évben, úgyhogy ilyen föl kell frissíteni az emlékeket. A memóriám az pocsék sajnos. És hát amikor... Azt hiszem, hogy én amikor leszereltem, én 89. augusztus végén szereltem le, uh -huh. és utána kezdtem eljárni el oda. Illetve hát nem csak oda, ez most nem tudom, utólag a feketejük egy ilyen, hogy mondjam, erősebb márkanévnek bizonyult, de hát abban az időbe ez ugye a rendszerváltás, vagy rendszerváltás körüli időpillanat, tehát akkor nyílogatott mindenféle szórakozó hely, tehát, hogy hirtelen elkezdett a budapesti éjszakai élet megindulni, vagy inkább legalizálódni, hiszen szóval a 80-as években is volt azért ilyen, de visszafogottabban abban, illetve át időről, időre bezárták ezeket a helyeket, pár mondjuk azt a fekete úkat, és is bezárták. De szóval hogy a fekete egyáltalán nem volt számomra mondjuk ilyen kitüntetett jelentősége, hiszen előtte volt a, a mit tudom én, a Fater Klub, Mutter Klub, ezekben zajlott, ezekben játszottak többnyire azok a pangzenekorok, amikre én jártam. Ez a Józsefvárosi Klub volt, ugye? Igen, igen, igen, illetve utána kint az Alkamáté téren, akkor az alkamátét, ugye kint Kőbánya és Kispest határa, mm -hmm. vagy itt Kőbányán a Kőbányai műháznak volt valami kirendeltsége, egy ilyen kis kockaépület, ott a szélén lebontották már, az volt a, a Faterklub és a Muterklub volt a, a, a Somogyi Béla utca, igen, az a kis pince, amit azt egy verekedés miatt bezártak. És hogy volt, akkorában is persze ilyenek, és csak a rendszerváltás pillanatában a fekete lyuk volt éppen az, ahol akkor minden pangzsatakor elkezdett játszani. Ott olyan sűrűséggel voltak a programok, tehát hogy hétköznap is minden nap, hogy akkor már emberek oda szabályosan beköltöztek, és szinte ott éltek. És talán emiatt lett ez híres hely, meg persze amiatt is, hogy a, azt se felejtsük el, hogy ugye a sajtó is abban a ebben az időszakban vált szabaddá, és el, el lehetett kezdeni foglalkozni ilyen témákkal, vagy egyre többen foglalkoztak, hogy hát itt vannak ilyen drogos fiatalok, meg vannak ilyen, ilyen érdekesen kinéző emberek, meg ilyesmi, és akkor egy ilyen úgynevezett szenzáció Igen. lett ebből a, ebből a dologból. Emlékszem, mert én abban az időben, 90-ben már újságíró voltam, és még egy egy ilyen kis fekete lyuk riport környékén segítkeztem is, mint törzs vendég, akkor még, és, és, és akkor már ilyen újságíró gyakornak szerűség is. És akkor gondolom, odavitted a, a híres újságírót a Nagyulához a Kilian Csóz. Tehát a Csúhoz... idősebb újságírót. Igen, igen, igen jó. Hát nem jól. tudom, hogy a nagygyulához konkrét konkrétan oda, de hát minden lementünk, aztán volt valami ajánló. Oda mentetek a Kilianhoz, aki nem mondott semmit, sem oda mentetek a páncélhoz, ő szintén csak bólogatott, és aztán valahogy összejött belőle a riport. Hát nem is tudom már mi volt benne, nyilván nagyon hülye hajó emberek ott izé borongtak. De akkor ez a gruft is hülyeség ment nagyon, amit nem igazán bírtam soha, de már egy két zenekart kivéve, de akkor ez a nagyon dark, nagyon... Izé Söt -söt sötét dolgok mentek. Azért mondjuk. Ugye... Aztán kinőtt ott az epószisztem, majd abból a sex section vagy action, meg mit tudom, én, hogy istensebb bogoz, de ki nem vagyok, én egy rock történelem. Nem, azért, azért azt fontos megjegyezni, hogy, hogy volt olyan időszak, vagy volt olyan év, amikor a, a Európa legjobb klubjának nevezték, vagy valamelyik zenei szaklap választásán a legjobb zenei klubjaként szerepelt a fekete lyuk de lehet, hogy megcsal az emlékezetet. Hát igen, volt ez dilosazát is, így gondoltak. Hát volt az egésznek egy ilyen CBGB feelingje. Igen. Ami, persze akkor még nem tudtunk, mert körülbelül fogalmunk nem volt, hogy ez a cbgb de azóta már tudjuk, hiszen tájékozódhattunk a, a, az internet számítógépes világhálózatát. És, és meg most már dokumentumfilm is készült vele, és hát ugye, Körülbelül a CBGB olyasmi lehetett abban az időben New Yorkban, vagy kicsit korábban New Yorkban, mint ami a, a, a feketejük, vagy akár a, a tilosozá. Lepusztultságában is, közönségében is valami hasonló. Hát mondani nem kell New Yorkban, az jobb zenekarok zene De félnie kellett valakinek, akinek mondjuk, tehát mondjuk aki lement a feketejúkba? Volt félni valója? Hát nézd, azért voltak, tehát erőszakosabb volt akkor a, a, a, a, a, a széna, mint manapság. Hát most nemrég, hogyha visszaemlékszel, talán egy éve vagy két éve az N1-tévén az egészséges fejből énekesével kapcsolatban bizonyos kerül előkerültek, vagy nem uh -huh. tudom én. És fölígézték azt az esetet, amikor én éppen katona voltam, és egyébként az orán is, aki, ő is kassal volt, csak őt valamiért kiengedték, és produkáltak egy genosszen koncerten egy olyan verekedést, hogy majdnem emberek haltak meg. Tehát azért, azért voltak ilyen véres, ott tényleg vérben úszott a, a, a, a színpad. Hát voltak azért kemény jelenetek néha. Utólag persze, hát én kicsit olyan viccesen gondol rá az ember, bár már 5-6 évvel is voltak már ilyenek, tehát én mondjuk pont abba az időszakba kerültem bele ebbe a pankoskodásba, amikor mentek ezek a nagyobb bankok. Tehát éltem első pankoncert sem, például, hogy nem első, de az első közötti pankoncertem az volt, amikor az első ilyen nagy tömegverekedés volt bankok meg között. Hát amennyire tömeg volt, pár ember, négy-öt ember verekedett, azért abból elég nagy balhét tud kerekedni. Szóval. Hát érted, mitől fél, tehát ez a, ez a ki mitől fél dolog, ez olyan, mint ez a, szóval, a nógózóna. Igen. Hogy így, hogy, hogy, hogy úristen, tehát milyen, úú, Párizsra milyen bűgöző, hát az valakinek nógózóna, A hát valakinek a blaha is az, érted? Tehát lemész a blahára, vannak érdekes arcok, meg vannak, meg, meg lehet hallani ezért telekitéren hogy vernek össze embereket, meg de, de van, amikor semmi nem történik az ég a világon. Ez olyan dolog, mint állítólag, vagy nem tudom, hogy ez mennyire ilyen városi legenda, amikor a, az Ice Cube, vagy az Ice Tea, vagy valaki idejött, akkor e, valamelyik hazai repel, tehát Dópmann levitte őket a Szigony utca környékére, hogy na itt a Magyar South Central, és hát egy ember nem, vagy egy teremtett lélek nem volt érkeztőkor a, a, a, a, a, a, a, a Sigony utca közepén. És én is úgy voltam a fekete lyukba, hogy hogy végigsátáztam az egész nyolcadik kerületen, utána éjszaka, soha senki nem szólt hozzá. Igen, igen, az biztos. És, hogy... nem, és persze én a fekete nem a pankoktól, vagy a izz és féltem, mert azott esetben mondjuk színhelyekkel össze lehetett verekedni, ha valaki nagyon akar, vagy ha valaki rossz helyen volt. De, de ugye inkább az volt, hogy hazafele, ott valamelyik nyolcadik kerületi útjába. Mi, hogy hogyan tolerálják a bakancsodat, vagy a hajadat. Inkább ez, ez, ez, ez nagyobb kocskázat volt. Hát, a vagy a bakancsod a fűzőjét. fűzőjét. De hát igen, igen. igen. Jó, Én fehér fűzős bakancsot voltam múlva. Azt tudod, vagy arra emlékszel, hogy melyik volt a legjobb koncert, amire így leginkább emlékszel? Én a Genosszenre például nem emlékszem, de azt tudom, hogy hogy az a zenekar, ami, ami a, a, a Betszitz környékén alakult, és aztán néhány éve halt meg az énekes, ők ilyen nagyon jó koncertet tartottak, de valóban hát azért a félnyugat-európai alternatív szcéna észrevetette magát a júgban. Tehát én, én, én nekem röhögni fog, nekem két zenekar volt, aminek a, hogy mondjam, közönség törzsközönségszerűen játszom a koncertére. Uh -huh. Az egyik a Leuchémia volt, amit törli az AMD-vel együtt játszott, ugye két kőbányai, ez a Kőbányai Pank volt ugye az én korszakomnak a nagy jelensége. Ez a 80-as évek végén egy újabb punk hullám, inkább ez a hardcore uh -huh. említette tényleg, ott nekünk jó kis, erősebb telepi gyerekek voltak ebbe a, a, a kőbányai vonalba. És, és én Leukémiára mindig elmentem, nagyon szerettem azóta is, nagyon bírom, most volt éppen. Egyébként az új fekete lyukba, ami azóta bezárt tovább volt, mint az eredeti fekete lyuk, ugye a tizedesnek a helyén uh -huh. volt, nem még AMD, két hónapja, és ugye az eredeti fülek is annyi, az eredeti gitáros játszott, aki még a kezdeti Leukémiában is, és szerintem mondjuk a széna a messze legjobb gitárosa volt. És a leukémiát azt nagyon bírtam, de leukémia amd mentük a másik ő, alapzenekarom pedig a Vaslavik volt, hát. aki szintén havonta játszott ott, és minden egyes koncert elmentem mindig, Külföldiek közül, meg akire leginkább emlékszem, a Genosszere is emlékszem egyébként, egy volt még egy másik német zenekar is, de, és nagyon emlékszem, hogy a Kárkász játszott itt. Uh -huh. A Kárkászt később nagyon megszeretem a Kárkász a Deszmetának lett egy ilyen, de akkoriban még Rhine-Force zenekar volt, tehát ebből a napamdeszes, birminghami, Wolverhamptoni ipari vonalból való zenekar, uh -huh. az ős Kárkász. Nagyon jó kis koncert volt az is, csak akkoriban ez még nekünk nagyon furcsa volt, mert nekünk ez a pankos dolog még a metától nagyon messze volt. Tehát, hogy nem, nem tudtuk összerakni, hogy hosszú hajú gyerekek mér játszanak ott a fekete lyukba, ahol, ahol nekünk ott pankoskodni kell. Na de hát, ha már itt tartunk, akkor legalább ennyire érdekes volt Baszlavi Gazember, mint jelenség a Sámán botjával és a Háti Zászlójával. Hát azért az ő ironikus, vicces üzélye, az tök más közönség járt, ugye, mint leukémiára megálljon, de azt mondani sem kell, de, de én nagyon szerettem mindig a haszlaikot, szeretem azóta is, hát egy youtube on Fönn vannak akkori klipjei, meg kis filmeskei, amit a Bernáti Macival, meg a, meg a bizottságosokkal csinált, hát egészen fenomenális dolgok vannak. Meg hát zeneileg is az a dolog, ez nagyon érdekes volt. Köszönöm Egy szépen. Alakodó, a a Abszolút. Köszönöm szépen, hogy Péter Viszonthallásra szervusz. Hello, hello. Folytatódik a műsorunk 2407953, illetve 2406953 Önök milyen pofoszkodásra, milyen pocsizásra, milyen koncertre emlékeznek a feketejükből, ami mondjuk 1988-nak valóban a tavaszán nyílhatott meg. Én azért emlékszem rá, mert május 1-én terveztünk ott egy performance-t, amiből aztán nem lett semmi. Itt egy következő hallgató haló. Szervusz, Nagy, Nagy vagyok. Szervusz, Nagyula, nagyon üdvözöllek. Nagyul a fekete a, a vezetője volt. Vagy vagy. Hát most nincsen fekete lyuk, úgyhogy nem lehet szabom. Igen, nem. Örültem, hogy hallgattam Új Petit, Új Petit, az egy nagyon régi barát a fekete lyukból. És ott elfelejtettem mondani, hogy nagyon sok pozitív cikket is írt a lyukról, amikor lent volt, és ez nagyon... Jó volt abban az időben, mert ugye nagyon kevesen írtak jó tudásról, uh -huh. pedig csak írt. De akkor segíts a kronológia kialakításában, mikor nyílt meg a lyuk? Még egyszer. Hogy segíts a kronológia kialakításában. Igen? 88, február 28. És hogyan Bal és mivel? Balkán futurist koncerte. Uh -huh. Nyílt a, a lyuk. Akkor még nem juk volt a neve, hanem Gansz vasas, Ifjúsági kú, és rá pár hétszer lett fekete feketejük a neve. Na, pedig Akkor jobb volt az a... eredeti. <gül> a Vassas Ifjúsági Krum jobb volt? Hát igen, ez a Gansz Igen, Igen, Gansz igen. Hát szépen, az az igazság, hogy az is utána volt uh, Baby Line, és vágtázó halott kémek, és utána jöttek sorba a, a magyar endegált, evangélikus zenekarok, amit a, a, az elején még a, a balkálasok is, Tamás szervezték a programot, de mint klubvezető a gazdasági részt, azt természetesen fogva én csináltam. Aha. Egészen addig, amíg el nem távoztak, persze nem önként, hanem sajnos az akkori igazgatónk a a Molnár az kirúgta őket, mert a Devi beszólt neki, hogy ha a kormányváltás lesz, akkor ő ki lesz, hogy ne Nem hát az nagyon támogatta. Hát azért mennyire meglehetősen nagy futurológusnak kellett valakinek ahhoz lenni, hogy 1988 februárjában azt mondja, hogy kormányváltás lesz. Én azért erre nem esküdtem volna meg, és jelentősebb összeget biztos nem tettem volna fel. Hát ők tudták. Uh -huh. Azért nagyon sok ellenzéki járt a, a, a lyukba, illetve az elődjébe, hiszen az egész folyamat, hogyha lehet egy kis kitérőt tenni, az Ikaruszból indult, ahol is a kontrollcsoport e, próbált, uh -huh. és a kontrollcsoport felbomlása után négy zenekarra bomlott a kontroll a Szijámira, a Balkánra, a Kampesdoroleszre, és e, magyarul, erre a háromra. Igen, igen, igen, háromra. Igen, igen, ez a klasszikus. Ez, mi ez a három betűja, nem négy, Edda. Igen. igen. És mivel a Leho, Leho a Kontrónak és a Balkának a dobosa az, az én dekorációsom volt, ezért egyértelmű volt, hogy jöttek próbálni, mutasítottunk neki próbálységet, és az egész így alakult ki a történelem hogy először volt a Dejavű revű, amit a balkánosok szerveztek, majdnem az összes, állag, ennek van, zenekar tagok részt vettek ebben a műsorban, ami avonta egyszer volt a kamarateremben, és az volt a lényege, hogy mindenki más csinált, mint amit a saját zenekarában csinált. Tehát aki dobolt, gitározott, aki gitározott, az dobott, vagy szavalt, és pont a leho volt egy olyan glossája, ami a román... Csarszesko politikáját hát nem valami pozitívan mutatta uh -huh. be, és ezért a Dejavű Reviz bezárták. Uh -huh. És akkor leültünk a balkárosok, hogy csináljunk egy olyan klubot, ami nem havi egyszerű, hanem hetente, több napon keresztül nyitva tart, és ebből adódott ez az ötlet, hogy csináljunk egy klubot a Vassácsifűsági klub helyén, ami az ott volt a helység, csak át kellett alakítani, és akkor megkaptuk rá az engedélyt a balkánosok, illetve nem csak a balkánosok, hanem nagyon sokan, sok zenekari tag, a Hold, a, a Baby Line, a, a Balkán Futurist, a, a elfogta, akkori efot hmm. meg azoknak a baráti körei jöttek le, és ingyen is bélmentve társadalmi munkába kialakították a lyuknak azon képét, ami később megismert a nagy közönség. Illetve még a rajklassz is besegített abban, hogy a sörözőt azt ő tervezte. Szintén nem kért pénzt érte. És a hozzá kell tenni, hogy amit megnyitott a szekete lyuk az elején, annyira szegények voltunk, hogy nem volt mikrofon, hangfalak, mikrofon és a zenekarok ingyen léptek fel, úgyhogy nem kérték a gázjukat, hanem ami volt felléti díjunk, azokat raktuk össze, és vásároltuk a, meg az állványokat, a mikrofonokat, illetve a hangfalakat. Mitől, Azért, vált... Tudjunk... Mitől vált egyedi viajuk? Hogy ez nem csak egy koncerthely volt, ahol felléptek zenekarok, hanem ez próba lehetőséget is biztosított a zenekaroknak, hiszen egyszerre több zenekar, például a Sziámi a, a Balkán a toronyba, a víztoronyba, a Szing sing a Sex Section, a Vágtázó kémek az AMD, a Baby Line e, próbát a uh -huh. lyukban, tehát egy ilyen próbad lehetőség volt, és akik próbáltak, azok nem fizettek a próbateremér díjat, vagy bérleti díjat, hanem havonta egyszer ingyen felléptek a, a lyukba. Az nem, az nem hangzik rosszul. Az nem hangzik rosszul. Igen, igen, igen. De volt filmklubunk, a, a betiltott filmek fesztiváljával kezdtük, ahol a müller -nek az összes filmjét, amit adig nem lehetett látni, hiszen nem vetítették, azzal indítottunk, majd Beleményi Géza tartott, három olyan bemutatott, amit a mozikban megjelent nagy filmjeit először a fekete mutattuk be, akkor voltak kiállítások, első nagy kiállításunk a Nagy Imre kiállítás volt, hiszen a, az Enkan művészcsoport a, a, a Pálikás Robi hát a is a munkatársa ott lakott tinte a lyukban, hiszen a rendszer az azt csinálta, ugye, hogy az enkonú volt az, aki a kopjafákat kifaragta, és elkezdtek ja, tényleg a 301-es parcellába, és közben eltlastoztatták őket. De tényleg, arra A igen, igen, igen, arra emlékszem, hogy egyébként jó, jó felirány indultunk el, hogy, hogy van is olyan kép, amin te is kint vagy a 301-es parcellában. Igen, igen. De merik melékszem. Igen, de azon, azon, azon gondolkozom, hogy kivel voltál kint, hogy, hogy, hogy ki az, volt ez a -e? A foton a Robi van a pálinkás, illetve a gólyó az egyik dekorációsunk. Uh -huh. Amikor hárman vagyunk, és a kezemben a, a népszabadság újság van, hogy, a, hogy, hogy ezzel is mutattuk, hogy mi szabadok vagyunk. Ez a, nagyon érdekes volt ez a 300-es parcella? De most ne térjünk el a 300-es parcellára, ja, ézen, mert, mert nem arról szól a műsor. Jó, eh, bocsánat. És most az az igazság, hogy utána sorban is állnak a hallgatók, azért az fontos lenne megjegyezni, hogy mi lett a vége a lyuknak? Hát a vége az lett, hogy kettő barát, akik tényleg nagyon barátok voltak, összevesztek egy lányon. És kin az utcán összeverekettek, tehát nem lenne a feketéig barány, uh -huh. kín az utcán, és az egyik megszúrta a másikat. Aha ők, az, aki megszúrta az a hölgyel, lejött a lyukba szórakozni, a másik pedig a bejáratnál szólt nekem, pont nekem ponton fontan fönt, és mondta, hogy nagyon rosszul érzi magát, hívjunk mentőt. Na most a mentő az ott volt a szomszéd egyből egy pár lépésre Hi. ment el a másk, és mire átmentem és kihívtam a, a mentőst, hogy jöjjön, mert rosszul van egy ember, hogy kín az utcán leült a Járd a szegényre és meghalt. És ez volt a kiindulási alap, hogy, hogy micsoda dolog történt gyilkossága a fekete lyukban, és a, akkor már az igazgató is azon volt, hogy be kell zárni, mert konfliktus adódott a lyukvezetése meg közte, és így a rendőrség bezártatta a, a lyukat. Jól van, akkor Gyula, nagyon szépen köszönöm, hogy felhívtál bennünket, és részletekkel egészítetted ki az eddig elhangzottakat. Nyilván a hallgatók majd még jönnek a hírek után is. 2407953, vagy 2406953 viszont hallás a SIA. A zenekar mindig irányítja. Közönségét. tehát amit mi kérnék azt, hogy a zenekar bármilyen öltözékben legyen, bármilyen szerelésben, hogyha nektek tetszik az, hogy színesing, ilyenik, olyanik, annak kell egy olyan jelleget adni, hogy egy Tehát, hogyha ti megpróbáljátok azt, hogy farmer nadrág és színesing, akkor az öt emberen legyen, szóval ne össze-vissza. Annó Budapest, az ismeretlen főváros és De Miklós. Kellemes délutánt kívánunk mindenkinek, ez itt a Klubrádió az az Annó Budapest az önök alázatos narrátorával, Punks Naded Miklóssal. Az el, múlt fél órában már elkezdtünk egy beszélgetést, egy eszmecserét, egy múlt idézést a főváros egyik kiemelt szórakozó helyéről, a Fekete Lyukról. Abban reménykedtem, hogy hogy sok hallgató járt ott, hiszen már történt akács műsorában is az egyik szakértő megemlítette, hogy ő az Andersen zenekar tagjaként játszott ebben a, ezen a helyen, úgyhogy arra biztatom a kedves hallgatókat, hogyha voltak ott, féltek ott, vagy, vagy egyszerűen csak nem engedték le a gyerekeiket, mert hogy olvasták az újságban, hogy ez egy borzasztó hely, akkor esetleg hívják fel a 2407953-at, vagy a 2406953-at. sms is írhatnak a 06303030953-ra, csak annak mondjuk nagyon kevés az esélye, hogy elolvassam, mert egy másik stúdióban van az a számítógép, amin elfogom, be, vagy el tudnám olvasni, úgyhogy sajnos az. Hát nincs más választás. választásuk, telefonálniuk kell, mondom 2407953, vagy a 2406953. Haló. jó napot! Szia, Szala István vagyok. Szervusz, nagyon üdvözöllek. Következő, nekem van egy kis adalék, a klófi alakulásához. No. Amit a Gyula mesélt, amikor feloszlottak, megszűntek egyedek minden, uh -huh. akkor a Kis Tamás Lassi meg a Müller-Sziámi a ganzmávokba, de a nagyterembe tette át a székhelyét. Uh -huh. És ott voltak, de tényleg ítoszató nagy koncertek, de olyan szinten, hogy a nagyterem teljesen zsúfolásig megtelt pedig az nem egy kis uh -huh. És ott voltak ennek a nagyobb zenekarok, meg volt rengeteg amatőrzenekar. Mondjuk két érdekesség, hogy ott mutatta be a hiányi először a gégecsőves fellépését, nem tudom, biztos hallottál róla. Nem. Hát amikor egy számos énekelt, hogy megjelent a hinpadon, uh -huh. egy száll porsivó gégecsőbe öltözve. Uh, hát úgy nézett ki, ahogy, ahogy gondolom? Igen, igen. Hm. Tehát, hogy a, a, a farkára húzott egy gégecsövet? Így van, pontosan. Aha. Hát ez jó, ez mondjuk a Rakendrolnak egy, egy olyan esemény, amit mindenféleképp jó, hogy valamilyen szinten legalább megvan szóban. Hát, és akkor nagyon kivert a biztosítékot mindenféle ilyen sajtó és egyéb fórumokon. Aha, el is hiszem. Illetve a másik, amit ami kevesen tudnak, hogy a Nárai Talmás, aki most már egy igen menő divat tervező. Halott divat terve. Nem, bocsánat, semmi, igen. Őt akkor nagyon utállta a két nagy dívardiktátornak, akik voltak, és ott tartott egy teljen nagy teremelőtt egy olyan bemutatót, ahol csak papírból készült ruhákat mutatott be. De teljesen szabályos és fantasztikusan jól nézett ki a dolog. Ez megint egy olyan volt, hogy itt kezdték őt elismerni, hogy tényleg tud valamit. Most én a barátommal, ennek a társaságnak, a kis Tamás Sziáminak, ilyen videó dolgokat csináltunk, a vittünk mindenféle tucokat, meg egyebeket, és próbáltunk a kipféléket, kipféléket csinálni, meg az előadásra közepet, tehát ilyen kivetítőre, uh -huh. vagy kamerás képeket, vagy előre leadott ajánlokat csináltunk, azokat vetítettük ki, és, hát, és gyakorlatilag a hatalom úgy gondolta, hogy túl nagy ez a tömeg, ami egyszer összejön. Igen, azt még fontos hozzátenni, hogy, hogy a Gunsmoke nagy nagyterme az valóban nagy terem. Tehát én azt hiszem, hogy, hogy Ice T és a Buddy Canton voltam ott talán Henry Rollinson mm -hmm. vágtázó halott kémeken, és fontos hozzátenni, hogy Gyarmati Lívia egy kicsit én egy kicsit te című filmje is, filmének egyik jelenete is ott játszódik. Ott forgott igen. igen. És, és, és gyakorlatilag ez attól és hogy az egészet maga a művelősi mondta, hogy inkább egy kisebb helyen csináljanak valamit. Mm -hmm mert ott kisebb a tömeg. És hogy nekünk az volt a probléma, hogy, hogy oda mentünk, akkor egyszerű volt, mert még jóval kelni mentünk a jösszert útszal. Tehát akkor jöttünk ki, és ott álltak a rendőrök, mm. mindig azon uh, féltünk, hogy megkérdezik, hogy mi van azokban a szép nagy táskákban. Videomagnó, monitor, kamerák, Aha. ilyen hapróságok voltak benne, és nem a sajátunk természetesen. De aztán, amikor megnyílt a fekete lyuk, akkor próbáltuk ezt ott lenni is csinálni, de aztán most megmondom őszintén, nem tudom, hogy a mi képességünk és testményünk volt igazán szerény, vagy tényleg az volt a dolog, hogy ott nem lehetett megfelelően elszeparált helyet csinálni, hogy ezek a drága utcok azért mondjuk ne ússzanak vagy uh -huh. teljesen rájuk valaki, de olyan négy-öt alkalom után, mert voltak, hogy nem tudtok felállítani a vásznat, hogy mi vetítsünk, ez rengeteg apróság volt, csak nekem, aki tényleg, akkor 30 évesek voltunk a barátommal, nekem akkor ez a szubkultúra egy olyan élmény volt, hogy teljesen új, új mindent láttam. És akkor kérdezték, nem kellett ott félni. Tehát abszolút -e, semmi olyan probléma nem volt a nagy teremben sem, ahol tényleg ezer fölött volt az emberek száma. Csak egyszerűen egy dolgot kellett tudni, hogy senkit nem kellett zaklatni abban, amit ő éppen csinált. Aha. Volt, volt olyan, hogy egy ifjú hölgy a hatalmas mély beletette a fejét, és ott hallgatta az zenét. Volt, hát meg bebealudtak ott az emberek, tehát de, arra, arra azért pontosan emlékszem. Bealudt szerintem, uh -huh. de, de, de gyakorlatilag az volt, hogyha te békén hagytad az embereket, uh -huh. akkor téged is békén hagytak. Igen, ahogy visszemlékszem, milyen boxos elrendezésű volt a, a fekete lyuk, tehát egy ilyen 6-8 személyes boxokban lehetett ott üldögélni az első térben, tehát a, ahol a bár volt, illetve hogy, hogy meglehetősen sok monitor vagy tévé volt elhelyezve, tehát aztán a már emlegetett Kilian Jancsi készítette, vagy ő volt a videó, videó DJ, vagy DJ, ahogy ezt szokták mondani. Igen. És aztán még, hát ugye az, az alternatív alternatíva 11 játék volt, csak nem volt idő erről beszélni a, a Nagy Gyulával, amit általában ő, ő prezentált, és aztán így hajnal 4 lehetett ott, ott lemazogni a partit. Ja, meg még egy apró, egy nagyon apró, csak a Gyuláról ugrod be, egyszer egy barátom pragontjával mentünk, amit hiszről messze karkoltunk le azért, mm -hmm. azért hogy biztos, az ilyen alapon, és egyszer valami kábel egy sikere és amikor kimentem, amikor bejöttünk, akkor még nem volt ez a pecsételés. De akkor hát még nem voltak emberek se. De, de jó is, hogy mondod, hiszen ez volt, igen, tehát ez volt a lyuknak az és egyik újdonsága, igen. hogy nem egy volt, igen. és nem, akkor még nem volt karszalag, hanem bélyegeztek, igen. Egy bélyégezőt nyomtak az. az ember kezére, ami... Így van. És szerintem... Húvirápa világított. Na most következően szóltam, hogy én vagyok itt az egyik videós, Aha mondom, ki kell mennénk egy kábergyére, a kocsiba mindjárt jövök. Jó, persze, gyere. Mivel visszamentem, nem akartak, nem emlékeztek, mit tudom én, nem akartak beengedni. Mondok, hogy he he milyen jó trükk, azt hogy eloszta-osz egy videokábelt és ezzel akar bemenni. És akkor végül a Gyulát kellett odahívni, aki ismert, ismert, mondta, hogy öreg, most kapsz egy pecsétet, azt és legközelebb pecsét nélkül kine menjél, mert én se foglak behozni. Tehát Gyula nagyon szigorú volt az ilyen dolgokban, tehát ilyen kockás. Köszönöm szépen, hogy elmesélted ezt. Okay. Viszont hallásra. 2407953, illetve 2406953, most azon gondolkozom, hogy lehetette azzal cselezni, hogy az ember akkor, amikor kapott egy pecsétet a kezére, akkor gyorsan kiment, és a haverjának, akinek éppen nem volt pénze belépő jegyre, a kezére rányomta a saját kezét, hogy átmente bajon vajon a, a, a pecsét. De erre majd választ kapunk a hallgatóktól, halló. Haló. Haló. napot kívánok. Haló, jó napot kívánok. Adásban van. Haló, jó napot kívánok. Én ballalórán vagyok a Budapesti Történeti Múzeum Kiszteli múzeumából. És hát azért telefonáltam mert hogy azt szeretném hát bejelenteni, hogy a 30 éves jubileum eh, ma alkalmából eh, eh, kis szeli, eh, bocsánat, a eh, kiállítást rendezünk a múzeumban, uh -huh. és eh, eh, hát eh, az év végére eh, és eh, eh, hát eh, egy felső felhívást szeretnék tenni, hogy eh, bárkinek lenne eh, tárgyanyaga, azt hát, küldj el a, a, a kapcsolat kukat tiszteli múzeum pont Mire gondol? Hát bármilyen, bármilyen tárgy emlékre, akár, akár plakátokra, akár jegyekre, uh -huh. kavetták, bármi lehet, amit fényképekre Fénképek. gondolok, bármi lehet, amit, amit, amit szerepel a feketejük, amit ami bizonyíthatóan fekete lyukban volt, akár, akár ruha, Az könnyen kideríthető, mert, mert eléggé egyéni volt a lyuk, tehát hogyha egy képre ránézünk, akkor azt meg tudjuk mondani, hogy a fekete lyukban készülte. Tehát akkor évvégén fekete lyuk kiállítás a Kiscelli Múzeumban, ha jól értem. Van, így van. Akinek pedig van dolga, van, akkor a kapcsolat kukat. Kiscelli Múzeum? Kiscelli Múzeum.hu, igen. Jó, köszönöm szépen, viszont hallásra. Köszönöm, viszont hallásra. 24, -24 most már kiderült, hogy nem csak nekünk tött teszünk be az, hogy a 30. évfordulójának, a nyitás 30. évfordulójáról megemlékezünk, hanem másnak is, tehát a Kiscelli Múzeumban lesz egy kiállítás, érdekes lesz, oda fogok menni rá. Halló, jó napot! Halló! csókom. Jó napot kívánok! Kikapcsolnál rádióját, vagy bármi, ami szól Igen, a háttérben? Igen, is azt nyomom itt a, a, a, a számítógépen megvan. Jó. Hallgatom. Na, elnézést érekre kell, hiszen. A, ö, én eredetileg azt akartam kérdezni, hogy Nagy Gyulára emlékezik-e valaki, de időközben bejelentkezett ő maga Nagy Gyula, uh -huh. aki a Várvakban, én úgy emlékszem valamelyik gyáracsegnek volt a kis titkára és onnan mentő át uh, klubvezetőnek, uh -huh. és azt szeretném az egészből kihozni. Én ugyan nem voltam soha életemben a, a úgynevezett pop uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, Istenem, hogy mondjam, popkultúra nagy rajongója. Uh -huh. De felhívnám a figyelmet arra, hogy hát nem 89 július 27-én változott a rendszer, vagy, bocsánat, július 19-6-án, amikor valaki ott elkiabálta magát a kopposok mellett, Ez hanem be... jóval előbb éveken keresztül nagyobb 16... a méden folyamatok, ami a gazmávakban nagyon érzékelhető volt. Aha. Talán nagyúl emlékszik rá, hogy akkoriban ott megtörtént az is, hogy a nagy vállalati kisbizottság élére, tehát ott ilyen nagyvállalatoknál független tehát szakszervezeti és kisbizottságok működtek nem uh -huh. viszonylag nagy a farátusa, és Fitozzolit választották meg az ottani kisöset a pártbizottság, a kerületi párbizottság jelöltje ellenében. Értem, de ez most biztos, hogy nem része a feketejüknak, tehát nagyon nehezen kapcsolódik hozzá elnézést kérek. Semmi baj. Mondom, Köszönöm alakem, szépen. Nagyulát Nagy akartam mondani. Értem. Köszönöm szépen. Kész csókon viszont hallásra. 24 07 95, 3, 24 95 A hölgy vélhetően 1989 június 16-ára gondolt, amikor Orbán Viktor elmondta azt a híres beszédét Nagy Emre és Mártír új életemetésén Haló. Haló. Haló. Jó napot kívánok. Tiszteletem. Szerbus, pangszöved. Szerűsönöd mond? Majd vagyok, és voltam régen. Én is voltam a júba. Én akkor kerestem magam, ilyen ilyen fél rocker, fél, skinhead, fél semmilyen nem voltam. Aha. És de ott voltam a A.M.B. A koncerten, a vaszlavikon is, amit mondtak, a Sotár, a fél És te Így van. Még a kabátja is meg volt. A futuriston, Viszont amit el szerettem volna mondani, ilyen áttételesen, hogy volt egy kellemetlen élményem, nem a lyukban, uh -huh. hanem ugye hát, hátul a lávak mögött volt a út ahol be lehetett tenni. Hátulról, Aha. És volt a Mosoly, meg a Fejbőr koncert. Játsz, Játszottak? figyelj már, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, most valahol biztos, hogy, hogy egy kicsit a, a memóriád megcsal, mert 1988-ban már nem volt mosoly. Egészséges fejbőr lehetett, mosoly biztos, hogy nem volt. Olykor lehetett, igen, igen, igen, igen, igen, igen. igen, igen. Meg, meg Zeff is lehetett. 91-ben voltam kapona, és 92 ja, ja Ja, ja, ja, mert, mert ugye 80... Hát el... értelesek voltak akkor. Hát persze, hát mindenki mindenhol játszott. Tehát Na, igen. akkor a másik oldalról jöttek a pánkok, uh -huh. és bekerültem két kiszt közé. Az elég rossz. Igen, mondjuk megúztam, mert ők, egymás verték, úgyhogy én a fal mellett, mint egy kis <gül> majd olá elbújtam, úgyhogy Igen, ez szerintem még a, a, a történészekre vár annak pontos felderítése, hogy, Egyet, hogy, mi? hogy, hogy, hogy mi is hozta létre, vagy mi, mi áll a, a punk és a magyar szkínhed ellentét hátrében. Hát igen, mert sokáig úgy indult, hogy együtt, együtt volt az egész rendszer. Igen, igen. A Pető és azt utána, amikor már nem volt ellenségkép, akkor akkor kellett találni. Hát akkor kellett, Aha. és megleptett, igen, Én azt hiszem, hogy valami nőgy volt a háttérben, de, de, de, de már nem emlékszem. Jól van, köszönöm szépen. Mond. Még egyet ha lehet mondani, Persze. hogy a galmávak fölső része, ahogy elmondtad, Aha. még egyet mondanék, hogy volt 94 vagy 5 körül, volt egy 666 perces sátánista fesztivál. Uh -huh. Nem tudom, hogy erről tudtál Nem, ez? nem, nem, nem, nem, nem, a nem, nem, arról nem, nem, nem, nem, nem, nem, ezen voltam, meg is van a jegy, és a, a, ugye a végkifejlete, hogy a mai ö, dolog, hogy ott, ott ugye egy gyülekezet van, igen. és Isten ágya. Csak hogy az úr, úr, én már megtértem, úgyhogy csak úgy mondom ezt, hogy az úrnak így kifűrkészletettem a dolga. Azok igen, eléggé. kihozni, hogy viszont azok, akik ott vannak, nem biztos, hogy tudják, hogy tisztított ki. Rendben van, köszönöm szépen, hogy elmondtad. Köszönöm. Viszont hallásra. jó munkát és sok energiát. Na, az megvan, köszönöm szépen. Viszont hallásra 24, 3, 24 ha jól gondolom, akkor a van a túlsó végén Ligeti Nagy Tamás, a Volt magazin alapítója, főszerkesztője és a többi, és a többi. Nem kívánt törlendő van a túlsó végén. Hello! Sziaszt! Mi, És üdvözlöm a hallgatókat is. Mennyiben azonos a CBGB-vel a feketejük? Hát karakterére mindenféleképpen. Nem másolat. Tehát, ugye, egy nagyon kevés információ volt arról, hogy hogy néz ki egy ilyen alternatív, vagy underground club. De, hogyha valaki most nézni az ott készült képeket, vagy filmfelvételeket, akkor azt gondolhatná, hogy nem is Budapesten, hanem jó hanem Yorkban van. Ugye ugyanazok a zenei illusztrációk jelentek meg, ugyanaz a gondolom, ami persze néha nagyon barátságos volt, és néha fóz, és néha nagyon valóságos, hogy az egyik hallgató is elmondta, azok azonosak voltak a cbgb Tehát És ugye ezekre a klubokra az -e jellemző, hogy, hogy előbb-utóbb bezárnak, inkább előbb. És nem feltétlenül azért, mert mert a hely olyan, hogy nem számított egy nagyobb közönségre, hanem ezek a dolgok így elmúlnak. Tehát a dű is elmúlik, ugye az előbb mondta a hallgató, hogy ő megfért, más ki egy harmadik ember egy olyan állást választott ahol kínos volt megjelenni, vagy hogyha nem volt kínos megjelenni, akkor azért egy kétnapos buli után azért az látszott, hogy honnan jön. Tehát nem egy viszkóból, nem egy hanem, hanem innen. akkor még nem voltak egyébként különösebb jelzések. Tehát, példa, tehát például a tetobálásból nem derült ki, hogy valaki a, a, a fekete júzba vagy a, vagy a júzba jár. A, én azt gondolom, hogy, hogy az öltözködés is inkább inkább alkalmi volt, tehát ki lehetett lépni abból a szerepből, amiben beléptél, amikor jól akartam magad érezni. Mit gondolsz, tehát, hogy mérált érdekében, vagy, vagy hogy miért azt elérni a, a fekete lyuk, hogy, hogy a fél, magy, fél európai vagy, vagy a világ fél alternatív zenei skálája megjelent ott? Hát, hogyha arra gondolsz, hogy, hogy akkor még nem voltak promóterek, akik csomagban árulták a, a zenét és a hozzá kapcsolódó érzetet, akkor én, én olyasmire gyanattom, hogy, hogy azért ennek a klubnak volt egy híre, és azok a zenekarok, amelyeket vagy akiket beengedtek, vagy sikerült bejutniuk, Közép-Európában azok fontosan tudták, hogy, hogy Magyarországon van egy hely, ahol azt a zenét játszhatják annak a közönségnek, amit ők, amit ők szeretnek. Tehát ott teljesen erős a szerintem, de hát ez nem biztos, hogy így van, inkább a, a, azokat kéne megkérdezni, akik ezt a klubot üzemeltették, vagy be kellett számolniuk arról, hogy mi történt a klubban, hát én, én azt gondolom, hogy, hogy egész egyszerűen ezek a zenekarok attól voltak, hogy megtalálták a, a helyüket és a közönségüket. Mert például Ez ugye 20 que... perce gondolkodom, hogy melyik zenekar voltam legemlékezetesebb, én a Crime and City Solution-re gondoltam. Igen, igen, de a Crime and City Solution valójában nem igazán a fekete helyű zenei világához illeszkedett. Hát igen, természetesen ugye egy alternatív zenekarról beszélünk de azért a fekete gyorsabb volt, dősebb, gyorsabb élményeket bírt átadni a, a zenekar, akiről te beszélsz pedig. Hát mondjuk azt, hogy egy, egy kicsit nagyassabb zenét játszott. Tehát az, az nem biztos, hogy, hogy igazából a fekete júg maga, de ez egyébként azon a koncerten én is voltam, és természetesen nagyon fontos része volt az, az akkori zenei, kedvenceimnek, sőt az egyik kedvencem volt, de azért a ő még egyszer mondom, nem ezek a, a zenekarok vonzották, az igazi Feketejúkas közönséget, az előbb elhangzottak azok a zenekarok, én szerintem sokkal jobban sokkal jobban illetkedtek ezt. Mi például egyébként a Roksú jól tehát, hogy volt-e ennek a turnak reprezentációja, ott vettük fel a, az első Kispálés a Bordtűket. Én azt gondolom, hogy a Kispálés a Bordt is játszott a Feketejúkban, de nem ők voltak a, a, a feketejük uh, emblematikus fizetek para Nagyon szépen, köszönöm Tamás, lejárt az időnk, pedig szívesen beszélgetnék még. Hát az, időnk, az időnk valóban lejárt, ez már nem nekünk dolgozik. Az, az idő az nem nekünk igen, dolgozik, de mindenfélek. mindenféleképpen elmegyünk majd erre a kiállításra, amit, ha jól értem, akkor a Kisczerli Múzeumban rendeznek évvégén a feketejukról. Köszönöm szépen, viszonthallásra, viszont Viszonthallásra! Ez volt ma az anno Budapest, nagyon szépen köszönöm kedves hallgatók, megtisztelő figyelmét, Kemény Dani eh, kezelte a gombokat, Kelecsényi Kriszta volt eh, a telefonoknál, a szerkesztő az Árva Brigitta volt, az elején kellett volna mondanom, de mind, mindig elfelejtem, önök Punks No Mikróst hallották, köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket, a fekételjükról beszéltünk, egy hét múlva találkozunk, ha Isten is úgy akarja, a viszont hallásra.